Vincent Brüet eta Max Prisonnek agiri baten bidez jakinarazi dute 2011ako haieteko adierazpenaren eta 2014ko baionako adierazpenaren ildotik heldutik heldu dela Kobite elkartearekin biltzea gatazkaren konponbidearen bidean eztabaida eta errekontziliazioa bultatzeko sedearekin eta Euskal presoen ordezkari eta familiekin bildu baitira ere. Konsuela Ordoñez eta Ruben Mujikak obiteko bozera mailekin, bildu dira beraz, Gizon eta brü. Testu inguru politikoa ipatu dute, euskal presoen baldintzak eta beren hurbilketa etaren disoluzioa eta biktima eta familien sufrimendua. Azpimarratzekoa, aintzuzen, zigor zigorgarro eta julen mendizabal presoak mondomak zanera dituzten egun berean egin dela bilkura, bat zer eta bestea osnitik eta damutu ez izana deitoratzen dutela kobiteko ordezkariek, azpimarratzen dute agirian bi parlamentariek, eta kartzelatik ateratzen direneko erakustaldiak elkar bizitzaren kontrakoak direla. Hala ere, begionez ikusten dute bi hauek mondemak zanera ekarri izana, legearen baitan, egina izan baita, marragorririk pasagabe.